«От Луко, заждіть!» Кликав його чоловік. Коло монастирської брами стояла невелика група мирян. Вони кинулися до монаха, низько вклонилися і привіталися. Лука їм відповів і запитав. «Яка біда привела вас до мене, діти мої? Звідки ви?» Кияними. «Біда нас привела!» – схлипнула літня жінка. «Що нам порадьте робити?» Горе гетьман нам усім зробив, або дай його була трясця, тоді вхопила, як він надумав із Москвою породичатися. Кияни говорили, перебиваючи один одного. Лука зупинив їх. Не голосуйте, ми ж кулася того храму, а не на ярмарку. Люди втихли, а той чоловік, що привів їх сюди, пояснив. Горе на наші голови впало. Нас повиганяли із сім'ями з наших гнізд, бо воєвода, якого нам прислала Москва, облюбував саме наші садиби і робить собі кріпость. Зносять наші хати, вирубують наші сади. Де ж це ті збережені за Україною права і вольності, коли з перших днів терпимо таку страшну наругу? Як же це так можна? Лука слухав, але це його похмурніло і похмурніло. Стояв як символ нездоланного болю посеред монастирського дворища і поятерним поглядом дивився на людей, на тихий вечір, що спускався на цю прекрасну гору, з якої відкривався неповторний краєвид. Його душа кричала, «Початок – то лише початок, дорогі мої люди». Продовження буде таке, що вжахнеться саме пекло. «Чого ж дозволяли гетьманові те єднання з царем?» – промовив вистудженим голосом. «Тож дикий іще народ. Він не привчений до культури і поваги. На інше не треба було розраховувати. Було б гетьмана за руки, ноги хватать, коли він у той Переяслав їхав шлях, колодами завалить. Я не мовчав, що міг робив, але і я, безсилий, виявився. Зараз пізно. Треба рвати пута, але вони вростають в тіло. Зупинити цього поневолювача все одно, що вгамувати бурелом. Це не керована стихія, яка не знає спину. Безсилия, діти мої. Бачте, і гетьманове серце не витримало. В тяжкій зажурі вистояв службу Божу, в зажурі стояв на гірці, дивився в понизя Дніпра і все молився за край свій тяжко скривджений. Біль не минав. Щодень до нього доходили усе сумніші і сумніші слухи. Надто швидко збувалися його пророцтва. Знав Лука, що то лише світанок пітьми, яка невдовзі впаде на його край і ковтне, поглине на довгі моторошні століття. Київ гув як вулик, на який навіжено напали оси. Древній сивий Київ, що таїв у глибинах своєї пам'яті кроки святого апостола і його пророчі слова, вкотре страждав От своєї навіженої праправнучки Москви. Вона зухвало стала йому на горло і вже добиралася до серця. Їй було мало родючих українських земель, роботящих рук, козацької могутньої сили, яку вона віднині перетворила в рабську. Їй потрібна була душа цього народу, щоб обернути її в невільницьку птаху. Лука усе долав земні кола пекельних мук. Господь не брав його до себе, неначе прагнув затримати його у тому пеклі, про яке знав ще, коли вмовляв гетьмана не йти під руку царя. Бачив, як збувалися його пророцтва, і страждав безмірно. Таку дорогу визначив йому Господь, і він не нарікав, а лише молився за свою безталанну землю, що крок за кроком сходила до прірви. Духовенство йшло до нього з усього краю, і благало вимолити в Бога Україні іншу долю. Праведник лише хитав головою і казав смиренно. Коли я молився, та гетьмана за руки хватав, ви не дуже тоді мені помагали. Коли б тоді зі мною поклони били, сьогодні не тужили б. Пізно. Це ярмо надовго. Апостол же вчив. До чужого ярма не впрягайтеся. Я просив тоді гетьмана, але він чув мене лише вухами, серце ж його було глухе. Лукай от оцеї келії в трапезну, коли йому шлях перегородив на молодий священик і впав до ніг. «Біда, святий отче! Який же я святий! Святий лише Бог!» Священик звівся, поцілував луці руку і промовив. «Такої наруги світи ще не знав. Москва нас у Білгородській єпархії нові порядки запроваджує, та такі, що не слуги – це Божі, а зборище сатанинське». Жахи вони в нас творять. Бусурман з нами такого не робив, як ці брати-християни. З мене вимагали данину митрополитові, викупного за церкву, а я не мав чого дати, та й ніколи того не робив. То вони стали бити мене палицею по ногах, по спині. Такий дикий звичай у них. Хто втопиться, чи грім його б'є, чи ще якоюсь наглою смертю мре, торідня рідня змушена платити за його поховання теж данину. Слух архієрейських там розвелося сила селена, їздять по парафіях та все данину збирають, як це робили колись ординці. Тож їхні кревні предки тихо без надриву докинув лука. Тому й наука та звички усі в них поганські, дарма, що прикриваються іменням Спасителя». Чи ж забули ви очі, у який період увійшла Христова Церква? Пригадайте, Откровення Святого Івана Богослова. Послання до Сердійської Церкви. Я знаю діяння твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Книги наші українські по церквах зібрано і спалено, а московські завезено а наші люди не розуміють їхньої мови. Вони нам навіть проповіді забороняють виголошувати рідною мовою. Тому народ став менше ходити до церкви. Церковні піснеспіви і служби Божі відмінені. Дітей при охрещенні потопили. Священника в них за провину заведено роздягати і бити. Та й з вищими чинами в них так само чинять. Мене недавно різками побили за те, що я не дав данини, коли приїздили архієрейські митері. Худине молодий панотець підняв полу сутани і показав синяки на ногах. Уся спина списана, додав чутно. Лука лише хрестився. Перебував мовби в якомусь оціпенінні, не міг вимовити жодного слова і не хотів промовляти того, що знав. Це лише початок жахливої дороги в неволі. Попереду Україну та її народ чекає таке, від чого вжахнеться небо. Наступного дня він збирався до Москви. Хоча й давав собі обіцянку більше ніколи не залишати монастир – Однак молитися лише за спасіння власної душі, коли гинуть душі братів його, коли закинуто арка на душу його материзни, вважав неприпустимим. Він повинен побачитися з патріархом Никодимом, що єдиний підтримував Українську церкву і просив царя і вищу церковну владу не втручатися у справи сусідів. Слава про Никодима йшла по всіх християнських землях. Він давав духовний лад у царській державі, яка прибрала під свою владу і православну. Цей зухвалець, коли його було обрано на патріарший московський престол, у своїй промові дозволив сказати те, чого давно ніхто не смів не те, що говорити, а навіть думати. Своїм сміливим виступом він сколихнув весь царський двір. Імператор слухав його із зовнішнім спокоєм, але все збурилося в ньому. Слова новоспеченого патріарха били й пекли. Архієрейська власть духовна, і їй подліжать вєщі духовні, а власть царя – мирская, і їй подліжать вєщі временні, Господь, когда сотворил землю, повелел двум светилам светить ей Солнцу и месяцу. Через них показал нам власть Архиерейскую и царскую, Архиерейская над душами, царская мирская. Первая выше. И если же церковь под мирскую власть недется, нести церковь, то дом человеческий про празбойнікам Лука нічого не знав про розрив між патріархом та царем, який прагнув підкорити собі і Никодима, і саму церкву Христову, і заволодів усім церковним майном та духовенством. Навіть не здогадувався про ті хмари, які зібралися вже й над самим патріархом. Рушив у дорогу перед Великим Постом. Хотів повернутися додому до м'ясопусного тижня. Їхав саньми. Дорога вела лісами та перелісками. далі на північ, то сильніші тріщали морози, гуляли за метілі. Він кутався в кожух і милувався білим та ясним зимовим світом. Москва зустріла їх тріскучими морозами та моторошним виттям собак. Патріарший двір відшукали швидко. Кучер завів коней на заїжджі двір, а Лукає з єпископом Андріаном та панотцем із Білгородської єпархії, який усе зиркав на свої синяки, зітхав та хрестився, зайшли до патріарших покоїв. Деякон показав їм на вишмальгану лаву і сказав, що у патріарха царський посол, і вони вирішують якусь надто важливу справу. Треба почекати. За дверима чулися голоси. Неважко було здогадатися, де чий. Посол говорив різко, басовито. Йому заперечував глухувати, однак твердий. Ми не знаємо нова законоположника себе, кроме Христа, который дав нам власть вязать і рішать. Уж ніято ли привілегію дав нам царь? Нет, он похитил ее от нас, как свидетельствуют его беззаконные дела. Какие? Он церковью обладает, священными ведами богатится и питается, славится тем, что все церковники, митрополиты, архиепископы, священники и все причетники покоряются ему, оброки дают, работают, воюют, судом і пошлінами он владієт. Суперечка тривала довго. Нарешті Луці дозволили зайти. Никодим не дав Луці поцілувати руку. Сам розставив йому обійми. Знав його і пам'ятав ще відтоді, як зустрілися на Афоні. Вибачався за деякона, що змусив праведника чекати, коли він з безбожником душу оскверняв. Патріарх так і сказав, «П'ю із грязного сосуда, не ведая, що избраний сосуд томіться за дверю. Що ж привело тебе, старче, в нашу холодну непривітливу землю?» Лука розповів про ті кривди, які чинить цар над його краєм, про утиски церкви та ті нові порядки, які не приймає волелюбна українська душа. Ще й десятиліт не минуло відтоді, як гетьман поєднався з царем, а стільки горя. Завів і пануця і попросив показати сліди на на тілі. «Дікарі! Слуги дьявола, ані, ані, слуги Божі!» – похмурнів та хитав головою патріарх. «Не надо було лізти в цей хамут єдинення», – додав з надривом. Этот хамут задавить вас». Церковь вашу подмосковскую не пущайте. Всеми силами держите ее. Это дух ваш, сила. Не дайте блуднице Далиле отрезать всем кудрею Самсона, иначе потеряете всю свою силу.